I ta kanë vetëm Allahu të bada kjova të ala Përshëndajti salavatet të mirat e Zoti Gjelle Gjelaluhu Të gjithat të grumbudhuarat të kënjëri u më izgjedhur Muhammedi aleyhi salatu vë selam Pastaj mbi shok të ti besnik, mbi familjen e ti të ndërshme Mbi gratë të ti të pastërtave të, të gjith besimtarët e sëte të ndjekin Rrugën e ti më të mira dhe dherën e dite në fundit të kësaj bote Të ndërruar dhe zër, dhe të vazhdojmë në sërin Dhe Artiklin në ligjaratëve tonë, ku kemi filluar në shpjegimin e një libri të hoqës të njohur muhadithit, njohës i haditheve të pengamberit aleyhi salatëve selam, i njohur si Ebu Hatim ibn Hibban, rahmetullahi aleyhi. Një libër e cila e ka vequ hoqëa në mënirë që të grumbullon ato ticit dhe ato veqorit e cila të përbojnë në njëri të menqërë. Dhe këtë kjo për një arësie, përshkak se Zotë i unë Gjellit Gjellalu hu i ka lafdruar njërzit e menjë qërë në Kur'an, i ka lafdruar njërzit e cilët dalojnë, dinë mi dalu gjerat dhe ndjekin të vërtetën e Zotit e bare kjo e thjara. Mirë po për shprovë dhe musibet dhe bela, Allahu Gjellit Gjellalu hu fuqit e menjëve i ka bon dhe njëherë që ata të ndinë vetë knatësi dhe vetë mjeftim dhe në mënirë që njëriju ta dinë, ta vendosë fuqin e mendjes në vendin e vetë. Nga se fuqia e mendjes është si fuqia e gjdo organit kjetër të sërën e ka dhënë Allahu, gjellë gjellë luhu, prej veshit, sirit, gjuës, musk muskujve, dorës, kambës, e kështu në ratë. Kretë këto shqisa, kretë të takate, ka mundësi mu vendosë në vendin e gabuar. Dhe mendja është një takat dhe një fuqia e zoti, gjellë gjellë luhu, e zbritur të kë njëriju, Nëse e shfryxson për të mirë, shpërblehat. Po e keçëpordori dënohet që s'ka përmend Allahu xhël xhelal u në librin e tij. Allaj të nderuar Vezir, nuk gjejmë në Kur'an lëvdat më të mëdha sesa Allahu xhëlala kur i thua njerëzit ulil elbab, të zotët e mendjes, të zotët e mendjes. E kush janë këta? Ne kemi zgjedh këtë libër që ti parafrohemi kush janë këta njerëz. Para se të vazhdoj me Ibn Hibani të nderuar Vezir, do të vazhdojmë atë hyrjen e, e përkufizimeve dhe definicioneve të mendjes. Çka është mendja dhe si e përkufizojmë dietar të mendjes dhe çfarë ka rolin e vet në në gjërat të cilat Allahu xhele xjalaluhu e ka krijuar për to. E para të nderuar vlezor, duhet ta kuptojmë një fjalë që ne ka përmendë dietarët, se Zoti u xhele xjalaluhu i hu, ja ka sjerrur mendjes hapsiren e lëvizjes dhe meditimit shumë më shumë se sa hapsiren e trupit dhe lëvizjes e ti pra adha u gjellole ka vendos menjë një rjut në trupin i cili krahas lëvizjes menjës kisun lëviz aq dhe kjo së prove zoti gjellë gjellole pra dur tona sytë tonë, veshët e tonë kombët e tona, gjuhët e tona skan mund të marrit atje ku arrin mendja. Edhe pse kjo mendje është brenda neve. Dhe kjo është një provë e Zotit Xhelal Xelal. Pra ti me mendje shkon diku ku sun shkon me trup. Ti me mendje imagjino diçka shkasun e kap me dorë. Ti me mendjen tënde përfiton dëshira skasunin e arrin me trupin tën. Dhe kta pse ka valla O Xhelal Xelal. Pra njerëzit imagjinojnë. Imagjinojnë shumë. Epse Allah u gjelluar në ka dhënë hapsir me imajinu dhe nuk në ka dhënë hapsir që të gjdo sen që ka imajinojnë me e kap. Ra, a ka mundësi njëri u gjdo dëshirë që ka e përfituron me e kap? Hasha. Kur? Sa dëshirë ati shkoj njëri u të nërmen, deri sa ka thonë që e këllisamë të imie, deri sa këtu kanë ngatruë njërzit të cilët kanë hy në filozofi dhe kanë përfundu se ka mundësi njëri u me gjithë rrugë për mu ba për nga më bërë Sigur që ka shytë libar i mësina për këtë mesele. Libar e cila si pas ti rrug dhe mëtoda për ma arrit mu bo për nga më bërë. Kjo dhe zërkuj e kanë nga tru këta pikën, këta pikën e kanë bëhë se truri e imaginon. A imaginon një një preneve që shdo këna unë më konë për nga më bërë. E imaginon, truri e ledzon këta, por a bohësh hasha, kurë. Ma dhje me qëku mendje me pretendu këtu dalon vetëm se njëri ju shkonë në, në rrugën e kofrit Zotin Arrujt. E këta dhe zërë pse ka bo Allahu Gjellu Allah. Këta shë e i khursan dhe i mi e të rajton shumë. Hapsira e mendjes është me e gjanë së hapsira e kapjes me trupë. Këtë kjo përmikazu Allahu Gjellu Allah njëri ju të diçka. Unë e të lapë të hapë hapsirë ti me mendu shumë, po së të hapë hapsirë me kapë shumë, në mënirë që më zba ë Andaj Allahu Gjellal në ka së provu në jo, në ka së provu me qka? A mos kime me ndu, pëse ta ku mundë cu me imajinu, se ti ki mundë si me kap? Andaj Firavni, qka poni vëzër? Qka poni Firavni? Ta, ene Rabbukumul A'la, unë jam zoti juve më imam. Dhe Allahu Gjell Gjellal e sëfidoj, e sëfidoj mi të regu se imaginatë e jote se arrinë realisht me trupin tanë. Andajtë ndërrua dhe zërë kjo pika e parë që ne duhet ta, ta kultivojmë në vendin e vetë, ta ushemë në vendin e vetë. Cile ajo, krejtë qka neve shk nga shkonë me indja, tisë mund është me arritë ata. Apo, ma gjemë dhe zërë këtu edhe kryohet ajni. Qka është ajni? Pengamberi sallallari sallem ka dhonë, shumica njërzve të ometit temë vdesin nga, nga syri, nga ajni. Ajni qka është, në definicionin e djetarëve qka është ajni? një pëlqim i syrit të cilin s'ka mundësi me arrit. Rëa ajni, e i thëjë mësysh. Ha, mësysh. Në gjuna labo është ajnë, syrë. Kuptimin, shikon syni, se në arrit begatin dhe, dhe e godet me nefs. E godet me, me nefs. Dhe shekërësëm të imi e dhët, bashkohët fuqia e nefsit me fuqin e gjinit dhe e godasin ata kanë. Ata i cili, ki kër e ka këshir, ka lakmusën e ka arrit. Ander dhe zër, Allahu Gjellina ka zbi disurë për këtë mesejle Kull e udhu bi rabbi l'falëq Edhe kull e udhu bi rabbi l'nas Për çka? Gase njërzit lakmojnë më shumë sesa Kanë mundësime me e pas Ander dhe zër, ta kuptojme këtë mesejle Se mendja Shkonë më largë Se mundësitë e tona Madje mendja shkonë më largë edhe ati ku t'i zgudzonë me menduë Epo Allahu Gjellina ka së provu me mendu me, me, me, me edhe për Zotim A në njeri u kryon imaginatët e ti, fotografit e ti, mozdokët kështu, a dhe mozdokët kështu. A në një lisonet një anë pajtu, se gjithdo fotografit që ka të vjen ty për Zotin, Allahu sështë ashtu. Edhe nëse të vjen me miliarda fotografit. Allahu s'ka më nësiti me e kapë, e kësë më ratë. Pika e dytë ndërruar lezen nga përkuvizimet e menjës, nëse ti kam përmenjë djetarët, është se menjës shq prekja o shqis, siri o shqis, veshe o shqis, dhe gjënë nuhat, flet, eksomerat. Mindja e kotë njëti në rol, sikur që e kanë shqisat, sikur siri, sikur veshi, sikur prekja, sikur shia. Andaj kjo është aparat, që ka tonë që e kusëm të mi e ale, alet, e aleti nuk këndar, eksomerat. Andaj për që e mu vezën në së shqis, dhe këta e planojnë djetarët e lisonetit, së është një shqisa nëse i shtohet doza e marjes a së në duron por qembo veshit përshporitja në senin që më nëse njonit tani përshporit nga kisë kaj a i tjetërit skaj nuk e dëgjon a i qka përshporit jashtë edhe ma heq mirë nëse shlohët dishka zhurme madhe e kunder ta pra edhe zhurma e vogël përshporitja e vogël edhe zhurma për të i dozës veshit së në duron syri njej apo atomin se shër, tani këtu kalojnë viruse, kalojnë pluhurat të ndryshmë, të tani se shër, se shki mundësimi pa po ata, duhet ti me të ardhë aparatit special, për me e pa, po. mirë, djelin, i qilë është i qartë, mirë, por nëse shikon vazhdimisht, fillon ti me, në umolis, adhe Allah e gjëleka përminë Kur'an, që dhe me thamë vëzër, se shqises, nëse i pakso doza, edhe i shto doza, e prish efektit, me Nëse i shtohet doza apo i pakësohet doza e prish efektin. Për shembull, nëse mendja mundohet me fol për gajp, ha, fillon edhe flet pa lidhje. Flet gjëpura, prralla, andon njerëz që kanë mbetë mintë të plot, legjenda. Pse kanë mbetë mintë? Ka imagjinuar, ka thonë, kështu ekziston një diçka, kështu ekziston një diçka dhe sa ka filluar me me hinë botën e legjendës. Dhe nga ana tjetër, nëse pakësohet doza, e asoj çka mendja mundohet me kopë atëherë, atëherë fillon edhe edhe lodhet. Nëse mendjes i vijhet Kur'ani për para, ka bollëk, bollëk mërë me të madhe. Mirë, nëse i vijhet diçka e kotë, që ishtë ta shekët sëmët e mije, truri është sikur mulini. Nëse i hedhë guri, që ka i bëngurit, aja prish, po s'ka efekt, s'ka dobi. Andaj vëzër, mendja është si shqisa. Edhe mi ashtu dozën, edhe mi ashtu dozën, nuk e duronë. Por edhe pas rritjes se ka kap mirë, edhe zhurmën e madhe nuk e ka kap mirë. Andaj Allahu xelallahu qiyamet me çka e ban vëzër? Me zhurmë. Me zhurmë, ka than Allahu xelallahu: "Iza ja'atit tamatu lkubra." So ul naziat, kur të vjen çka? Tam, tam çka o vëzër? Emshuma, godit më e madhe. Na jet në jetë tjetër, në surën Abese, ka than Allahu xelallahu: "Fa iza ja'atis saakha" Kër të vjene britma Epse britma? Nga se dhezër kër shtohet doza e zonit Britmës, vesht Dërzonë dhe bingë këtë Andë Allahu u gjellë a tha Jo me të rgjufur rajife Të të bauha radife Kulubun jo me idhin Wajife Abësaru ha khashia Surën e ziat, ka thënë Allahu u gjellë valla Kër dry dhe toka Ta në shië, shtohet doza Që ka thë Allahu u gjellë valla? Dhe jashtojnë edhe një Nga rëndë pasë rëndë, se në alëmi hiqë, thaë allohë u gjellohala, kulubun johme idhin uajgjife, filon zemra mudrith. Pra gjdo dozet e bruar, e, e pri stabilitetin e shqisave tona dhe organeve tona, thaë allohë u gjellohala, e busaru haqashia, dhe filojnë sytë edhe molisën, së në durojnë, presionin. Andaj dhe zërmendjes, duhet mithuru në dozë caktume. Andaj allohë u gjellohë ka ndalu haramin dhe kaliju halalin, se të bandamë, Dairi saka thon Sheikhul Islam Timi, shumica të atë rësh që ajit në haram s'i shijojnë. Ha? Rahmetullahu alayh. Tanëz vazhdim psikolog, janë doktor, janë mjek. A jo sot. Apo shikoj. Thot ata të cilët janë zhyt në haram s'i shijojnë. Për shembull, i cili pi vazhdimisht raki. Ti më ndon se duk knallëç, ai realisht ka shkuar dhe u ka prish shësa. Ai i cili vazhdimisht është në marrëdhënie intime haram, Zoti na rujt, që të mos ndodhin skandale të shumta. Allahun e ruajt moralin dhe familjen. Ja sikur është problemi i madh, O Zot. Këtkë kjo pse ndodh, O Zot? Nga se i ka dhuruar dozë tepurt. Dhe kjo e dëmton njeriu. Andaj, O Zot, ta kuptojmë që mendja prishet nëse i paksohet doza apo i mangsohet. Pre pur, kru, për kufizimin e tërëta të cilat i kanë përmendur edhe shekullsomtë e mi, ka përmend në këtë meselë, kanë thënë Allahu xhelel xhelalu kur e ka, ka krijuar njeriu, si ka marr izën. Kuna ka kriju neve Allahu Gjelluala, nuk në ka thonë, apo da, jo? Jo. Sikur që s'ka vetë në datë lindje, s'dë vetë asë datë vdekjes. Onda Allahu Gjelluala ka po e gjelin e parë dhe e gjelin e dytë. Mirë dhe zërë, kjo që ka argumenton? Shikot i dhe tartë, edhe datë lindjen e datë vdekjen e studioj. Ka në thonë, kjo i bja mësme të morë leje. Ha? Të ka kriju. Sikur që dullë tani a i qmejnë dhuri tha, kam i dënu prinderit se së m Mirë, kjo që ka argumenton, lezer? Kura ajst të ka mor izën për me të kryu tije, leje, të ka mor. A qish ka o mundësi me të mor leje ty, a me të ban njësa në halala jo? Andaj, Zotë gjellua, t t i unë gjellua, të ban ty njësa në halal, dhe të ban njësa në haram, të ban liqë, të ban urëci, pat vetë. Dhe nëse ti përzijësh, atëhera lëjdojmë për, për palojikën të ande. Pse, ajst të ka mor leje për tyje, e ku ka o mundësi për liqin. Andaj, Allah o thë që e njëri u revoltohet pëse e kam haram pëse me na i ba haram këta e këtë tjetër në dojna apo nuk dojmë presion prej prej ligjit Zotë i Gjellë Gjellë mirë, kër u kryuat a ju veti dikush a darë si ka munësi më revoltohet në ligjit në Zotë i Gjellë Gjellë njëjt vlezer kjo vlenë edhe në musibete anë e Allah u gjatë taqon një musibet dhe s'dvet e njëri u revoltohet pëse revoltohet se është a i gutshëm dhe i hummendja sikur të logjikon të tamam çka do të thonte kur të bëjëre musibetë ai reale sëmka vetë që nga kriju edhe musibetën mëçon e ka një urtësi e ka një një urtsi andaj të nderuar vëllazër zoti ju ngjel lova na e ka kriju mendjen jo të aft për mi kap të gjitha gjërat jo të aft për mi kap të gjitha gjërat gjithashtu vëllazër nga përkufizimi që ai kanë përmend dietarët për vërtetimin e asaj se mendja është alet mjetë, e jo kandar, e jo qëllim, e jo ligjvënës. Eksumeral është ajo se njeri unë dhezër e kap mërzia dhe piklimi. Dhe mengja s'ja si gjenë se bejpin. Zonjoni pre neve mërzitët, pikloët, loton, knoqët, dhe dë njëherë mengja s'ja si gjenë se bejpin. Pëse jetu mërzit? Apo mengja i thotë realisht, racionalisht, s'ka shkak për më, më mërzit? Ushimi i thotë mengja s'ki shkak për se më, më mërzit? Po kësë në largun mërzijen Shka mund më që mi largun mërzijen Këtë qka lëdëm dhezër Allahu gjellë gjellë luhu Ti mëshef edhe se bejpët Qka janë brenda teje Apo shumë, Nëse mund bëhë është me mendje A me përdor mendjen si Si pëshkim, me gjuj Ku ose bejpë, pse jam mërzij tash Pse jam piklu tash Pse së që lova tash Këta Allahu të mëshef, së të lepë me kalëzuh Së të lepë me pati e mirë nëse diçka që ka është e në gjithë për tyje, si a ditë se bejpin, a ki mundësit i mi a ditë se bejpin, asaj e cile ka zbrit për 7-4 qijeve, pse dyreqat namaz, e pse 4, e pse Ramazani, e pse haji, e pse kjo aram, e pse kjo, kështu, e kështu me ratë. A në e dhe zërë Allahu gjelëta, vëfi em fësikom e felat u psiron, a pëshikoni vetën ju, ka brenda juve gjërat të cilat nuk i dini, i kemi mshena, s jan disa përkufizime të, për të mendjes, të cilat dietarët i kanë borduar për çfar? I kanë studiu se mendja është alet e përsërisin, mendja është alet. Çfarë do të thonë alet? Mjet. O e përdoror për të mirë, o e përdoror për të keq. Por mendja s'ka mundsi ti këtu më i vendos diçka e kjo me ta mot. Zdimë me mot kjo. Kjo dy vesh më pa. Apo zdimë me mot. Zdimë me mot. Syri vlezë, s'ka mundsi, çka? me kriju pamiën, ajo veqë e shenë. Veshë nuk e kryon dëgjimin. Nuk e kryon të dëgjuarën, po veqë e dëgjënë. Pra kur ti fletë, apo dikush fletë, dhe ti e dëgjënë. Ti se ke kryu fjallën e ti, ti e këtë që ke dëgjuhën. E ti lëshë mengja. Andoj Allah unë e ka falë këtë mengja për çka vle zërën? Për me e kuptu fjallën e zotit, urësin e zotit. Se da ka kryu e? E jo me filozofu kjo dhe me me shpikat të qka është e përstashme për jetën time. Thotim në hibani, Allah më sherov, përmendi, shmarin, e më shërohë, pasi e përmendi rëzikë shmërin e të qenurit e, me nërgjegje të, të ligë, me shpirë të papastër, pasi e përmendi nevojën për, për me mësue, pasi e vazhdojnë me qka. E vazhdojnë që njëriju të ndërruar dhezër mos të, të fletë qka t'i kujtohet, por t'arrua në gjuhën e ti. Ja, tha, khuturatu Elisan, el rëzikshmëria e e gjuës. Pse dhe rëzikshmëri e gjuës s'ka matë fuqishme se, se sa gjuë. Ande Allahue ka kërërzu e shpallin me Kur'an, e cila ka qenë kunder përgjigje e fuqis në kul të njerëz dhe ajo është të folorit. Ekshtë të mara. Pas ta e ka vazhdu me një kaptin tjetër, ku ka dhanë dhikru el hathi ala -al luzumi së të të qi ve mu gjenebeti lë kedhibi ka s'jel një kaptin të re, ku ka thana lojë më shiroft, nëzitje për t'ju përmbajt besnikësiris dhe t'ji shmangës rejnës. Tanë i vëzër e përmendi se me fol shumë o keqë. Dhe tha, regull me re, mos fol dheri sa detyro është me fol. Ha? Mos fol dheri sa detyro është me fol. Dhe kur është detyrim për me fol? Kur është detyrim për me fol? Kur e kundër ta dëmtonë. Për shembull, a më fol tash? Shikoje, nëse sfol, dëmtohesh, atër fol. Dëmtojsh, a Por shumica e rasteve nuk është kështu. Shumica e rasteve njerëzit folin dhe dëmtohen nga e folmja, jo nga mosse folmja. Alla të ndëruar Allahu, e pruni, djuan, tani ka shëshuruar me çka? Me u përmbajt sidhqit. Sidhq, na e përktheim besnikri. Ajo është kështu? Besnikri. Por kjo besnikri tani gjurin ton, nuk e dia a ja pat do me thanje në saktë se në Allahu Gjellola ka përmend për sidhqin. Në Koran është përmend sidhq u dhe zërë shumë. As-sadiqinë, o siddhqinë. Dhe Ebu Bekri e ka titullin as-siddhq. Ha? Ne përkëthejmë as-siddhq. Dhe më mirë siddhq. Mirë. Shka do me dhonë gjunë arabës sidhq të ndërrua dhe zërë? Ka dhonë shqeqër i sëmë të imi e mutabakatul waqia. Harmonia me atoj cilë as Pro, kur dikush e thot një fjallë, nëse është harmoni me atë që ka realisht e këziston, kësa i thënë sitë, pëse e ka mur e bubekrë sidikë u këtë titull? Nga se e brendshmi edhe e jashtëmja e ti ka qenë një. Ha? E jashtëmja dhe e brendshmi edhe ti ka qenë një. Andë e kër janë pëjtë sahabët, me qka jo ka kalu juve e bubekri? Ka thanë asme namaz, asme zeqat, asme sadaka, asme haq, asme kur gjatë. Me qka? Ka thanë, va kara fi ka vënë oj vendos në zemrën e ti diçka çka është kjo kanë thënë dietarët aj brenda ka qenë i harmonizuar me të jashtmen për shemb neve i falim dyra çad namaz kam mundi me dyra çadve ha me dyra çadve ni grimz ani rukuja ka qenë për Allah ni subhana rabbil a'la ka qenë për Allah pesë tjetër ka qenë për diçka tjetër kjo është kundërsht e të jashtmes me të brendshmen Tekën zer diçka, mirë po kepshë diçka tjetër. E Bubekrit tamam keti gabon, çiqja kon po jasht çasto edhe më rënë. Kjo e rondëz. Kjo shumë e rondë. Ne kemi vuren tamam tim namaz dalmin në pazar. Tamam tim namaz, a e jetani san çat kau para para 10 vjetë. E Bubekrit s'e ka bosa. Andaj ka bëlu pak, por çaja e pak ka qen harmonimi me, me çka? Me të brancmën e ti. Andaj që kjo është punë e madhe. Allahu jelejale ka lavduru njerëzit tës janë sidhiqin. La pengomësa më me ka dashur të u bëkrin shumë. Nga sa ka qenë e jashtë më ati, si e atisë e brendshme e atij, e xhemarat. Allahu te ndërua Allahu e ka shoqëruar tani kët kapitin që njeriu të ket kujdes nga nga Reina dhe Reina në gjuna Allahu është kedip. Këshalla von kedip. Ju e keni has kush ka lexuar pak hadithe më shumë. Atje ekzistoi një polemik mesin e sahaveve. Dikush ka thonj një mendim, një tjetër një mendim. Dhe sheh ata kan thonë, s'ka thon Miraj. Përshimut Aisha radiallahu anha, e kanë pytë Aisha radiallahu anha, kanë thonë, pe nga mberi a leghi salatu e selam, sa umre i ka bo? Se Abdullah ibnë omeri përnë thotë katër. Sa umre i ka bo? Kanë thonë, Abdullah ibnë omeri përnë thotë katër umre. Kanë thonë, këdheve Abdullah. Ta një këdheve, ne e përkëthejna karnej të Abdullah. Mirë po, Aisha së përthotë karnej të Abdullah. Po arabtë përdonin rrenën kur çka ki çollut çuçi është. Andaj Aisha ka thonë, "Se të ka tamam Abdullah, tri gabo." Se go ko... apo rast tjetër, i kanë thënë Aisha's pejgamberi alayhisalatu sallam, "A ka urinu Zoti e ndëroroft, a ka urinu pejgamberi alayhisalatu sallam ndonjëherë në kam?" Ka thon ku është se ka urinu pejgamberi sa në kam? Rren. Rren kuptimin sot ashtu. Sahabët tjerë kan thon, "A A dhe në e këm pa e buderda me disit e mi, me disit e mi, që të e kanë pa për nga mesem duke urinun kam. Kanë dhe në pa ajshë, apo dhe nëndryshë, ka dhe në ajshë në të folë për mënejna, për në shpi, na folë na për jashtë. Dhe kjo, si cëllja ka qëlluë, anë dhe dhe dhe dhe, sitëk është me qenë harmoni me dëvërtetën. Pra qëshët që ashtu bu kam. Dhe këdhib është me kam kontradikt me at nga Abdullah ibn Mas'udi radhiyallahu an shoku i pejgamberit alayhi salatu wassalam nga pejgamberi alayhi salatu wassalam hadithën e kanë zer Imam Bukhariu edhe pse hoxha Ibn Hibani ka prur me zinxhir të vet, bon Ibn Hibani që ne lexojmë atë në libra transmeton Ibn Hibani. Kjo është muhadith i madh i muslimanëve. Ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam: "Aleikum bisidq". Për mbayuni sidqut. Tanina e përkthejm sinqeritet besnikëri. Të gjitha anësh. Por mojuni si ku do më dhan, çysh jeni? Maja na çashtote për jashtë. Mosu kontradiktoni mes mbrojmës dhe të jashtmes. Kjo e vështirë vëllazër. Gjithmonë nefsi thot, më sheje pak çeta. Kallzo pak më shumë. Celipi neve nuk ju kallzou njerëz më i mëshëm se sa realisht është. Celipi neve dhan. Njëst mloi kan thon. Ë? Ka shkuar një dietar të mloi, ka parë me min Abdul Berri. E ka pyet një dietar të madh e ka, ka pasënën ë? Muslim El Khaulani. I ka dhanë, një kolegi ti ka arpë një vendin më të largët. Ka dhanë, që shi e me gjemad dhe me familje? A të respektojnë, ka qenë kë njëri i madhë, i dishëm. Ka dhanë, më respektojnë shumë, nuk më akthejnë fjallën, dhe më dëgjojnë atë që ka të regoj për e ilmet e kështë mëra. Ka dhanë, për në kërra nuk shumë qështu. Ka dhanë, në rejta, hejtë që më respektojnë. Pra, njëri ju me me Por njeriu ka dëshirë doniherë me manipulumë me realitetin. Për shembull, siçali për njerëzve tregon diçka më shumë se sa, sa është vërtet. Kjo pun A dhe e nëfsit. A nda tash e huizojmë të imje, truni si dhënohet. Kur i thua dikujt të gabim me ki, ai më ngut trunin, si dhënohet hiç. Po kur e ngon nëfsin, fillon me, "A po ti ka met, më të ngallzuar, kam mirë as e kam." Çi kam. kjo kamet kë, kë, kë tan, stane, e s'kamet kë është e nëfsit tan, egostane, s'është mendjes. Realisht mendja çka çka çka bën. Pa mundësi, të shikoj. Po kurse vetë minë amendjen min në e vetë minë nërësi nërësi në thotë, lejebe ki ka me të kamë, të ka zili e kështë në rratë. A dhe të ndërruar, lezer. Këdhib është mos përstashmëri me qka, me dëvërtetën. Tha për nga mberi a.s. Por mbaju një sitëkot. Kjo e rran, lezer. Pas të e ka thanë. Fe inë në sitëka jehdi ilë lëbërë. Sepse besnikria, të një nëske në ndryshe q mirësis, ka thamë për nga mbire a.s. e mirësia ju qënë gjënët Allah u nga qënë gjënët kjo dhe zërë madhe për në madhe me që njëriju i harmonizu mes të zemrës ti dhe të jashmës ti pas e dhotë për nga mbire a.s. e rreghule le jesë dhuku hatta ju këtëve inda Allah i siddiqa ka thamë për nga mbire a.s. vërtet njëriju fillon me me u bo besnik Deri sa e shkru në allahu besnik Ha? E shkru në allahu besnik Va i jakum vel këdib Rua ju në kujdesht Lartë shumë nga Nga rejna këdib Fe in në lë këdib e jehdi Ile lë fujur Sepse rejna dërgon në fujur Qka është fujur lezër? Fujur në gjuna rave Kur'an është nekt Përkthejna i prisht Gjunachar Po kjo e letë është pak është e lejt, në Kuranën Majeran Allahu i gjellonën surën abese, i ka përmend atët e sërët, nuk e ngojnë Allahun si fejjirin ula i kehumul kefaratul fejjara të tilët janë, i jo besimtar, fejjara që allë më dhënë fejjara? fejjara është, i thënë harap fejjara, kur del fryti prej asaj mbështjelësi pre asaj, pre ati cipi të sinin e mbështjelë delë E mirë, këjë cili është qujtë Kur'an, fejgjër, qëka është është prej hapsirës, ku Allahu ka thonë rrë qëtu ki ka dollë qëtu Adë Allahu kujdes me t'lipë dikun e ti mu konë dikun tjetër Andaj për nga mbili a.s. ta, të Allahu janë veprat si pas fundit Me dek në gjami nukonë, si me dek në gjuna Pas e thonë, sa odo të tutën Atër tha për nga mbili a.s. qështë jetoni që ashtu vdesni që është jeni në zakonë që më qështërëve ju kapë, ju kapë vdekja. A dhe të ndërrua dhezër, tha për nga mbëri a.s. Rejna ju qënë të fujgjuri. Që ka të më dhe më dhe më fujgjur? A të arë fillon njeri ju me manipulua, me të vërtejtat. Andë allahu u gjelluala e ka qujtë fejgjër iblisin, Kur'an, se ka manipulua me të vërtejtat. Pas të e ka thëmë për nga mbëri a.s. Va inë në fujgj wa inna ar-rajula la yakdhibu hatta yuktaba indallahi kadhaba ai fillon njeriu me rrejt ka pak se kur kush sa kanis me rrejt shum pse do smut me rrejt shum po nism me rrejt ka pak derisa shkruhet allahur ranak zoti na rujt alla nderoj vëzëre ka hop ket kaptin hoja inu hibane me gat hadith the mar te pejgamberit alay salatu wasalam ku dietarat Kërrej që rrec ka kanë shkruajtur libra të hadithit, këta hadithë kanë kanë e kanë e ka pruar nga nga fillimi. Pse, ja se nëse s'ka sinqeritet besnikëri, sidq, krerët yrat janë, janë kot. Andaj transmetohet çka transmetojmë ne xhozi prej shumë prej gjeneratave të para si Ibrahim ibn Adhemi, e Sufyanu al-Thauri, e, e Fudayli ibn Iyadhi, kanë thënë kështu: In lam tusduq fala tatab. Atëse kë fjalë do njëherë ke shkuptohet kanon kështu, por kjo vlen si alarm. Nëse s'je si i sinqert, mos u lodh. Ha? Nëse s'je si i sinqert, mos u lodh. Pse mos u lodh? Kuptimi ti kemë thënë veprën mos pranohet. Në sallahu pa sinqeritet nuk e pranon. Ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, "Allahu nuk pranon porvecë tayyib." Inna Allah at-tayyib. Allah është i mirë, pranon vetëm të mirën. Andaj edhe e ka hap hoja kët kapitin me hadithin e madh të pejgamberit alayhi salatu wassalam Pastaj ka vazhdu duke e sharu duke e thangështu Inë Allah e gjellë u ala Faddal e lisan ala sa irin gjavari Vërdet Allah u gjellë gjellë E ka dhequ Gjuhën nga Nga gjitha organet tjera Raju alëzër është Vlera më e madhe vendosur Të kënjëriju ha? pas imanit Vlera, organi Më i madhë, gjymëtyra Më e madhë të njëriju është tëla Lisani Allah u gjesur rahman Kër e ka lëvdru vetën Errahman E ka përmin Kur'anin Allem el-Kur'an Khalak al-insan E ka zbrit Kur'anin E ka kryu një ins insanin Pasta që ka përmin Gjua Gjua e madhe dhe zër Gjua qënë gjenem dhe qënë gjenet Gjua është të cilat tyje Qëtin Islam dhe gjua të dzirë për Islam Shukonë se madhe është andaj moadhit prapë për familjitë kjo është dikonë po e katërt herë apo e pestë çka lidhën 100 muba ja porre kë moadhit djumën dhe ja kapi kështu tha ruje kët tha ya rasulullah ala por kët pozitive tha kë banor të xhenemit çumica për kët kanë shkuar andaj vëzat djua alo jela djuna ka çujt çka e ka çujt në sura al-hujurat a për gibetin ajo e cila han mish njerit edhe përse njëri ju se ka kusht me jetu me mishnjerit, po sërri pa ta po me zlisi zbohët i amëll veç me folë për diçka së të ka të baje me njerëzit folë për dikan pak pak majshishën bota bo. njëri ju së ka nëvoj me, me, me hangër mishnjerit po së po baje dënjar i amëll pa dhe dhe zërë sitko shumë madhe me rujt gjuhënë shumë madhe thëti më në hibbani dhe ja kanë gritë Allahu dhe regjen shkallën gjuhës dhe e bene fad dhe në ka ka dhu në Kur'an shfarë fadiletika, farë vlere bi anëntakahu vejnësa i rilë gjëvarih bi të uhidihi kur Allahu gjeli gjelalu e ka dalun nga të gjitha organet me përmen të uhidin dora dhezër thuj thuje lajda gda së në thot thuj lëkurë së në thot thuj diska vejshit së në thot gjunga e thot a dhe shikosa e vlefshme është ku Allahu në përmetë kësa i gjuë e në ka dhanë përmendëm një mua, thuj la ilaha illallah, pas e ka thonë, felaj e gjiburil aqili, enju awida alëten, khalakahallahu linnutkibit të uhidihi, elkezi, thot imnu hibani, njeri ju i menjë, zduhet ta adapton, ta stërvit, ketë alet, apra për alet, kjo mjetë, ta stërvit një alet të cilët Allahu ja ka kriju për me e përmen, në njësim, në të uhidi, që t'ja adaptonë rrenën. Dhe zër, a ka o dikush që rrenën për pikë qefit? Jo, për zorë. Filonë me zorë, derin të abjatë. Filonë me zorë, derin të abjatë. Pra, i pari kur ka rrenën, për shka ka rrenën? Ta, ta kalohi në situa. Pastaj, nëse ka vazhduhe, mi avo vetës qefit në këtë, se shko problem kjo, si bitë e israelit, atër kriod të abjatë, që ka do më dhën të abjatë, së në ripa ta. A. Sërrej për ta. Dhe i mënkaj me gjëzje e ka kaptim të njërzet e cilat sërrejnë par rejtë. Nësot të thamë një ardhë një rrejnë mësa mena. Kjo është të quteq me njëriju, se si adaptohet. Nëse ju vjen qudi kjo, se si ka o mundësi njëriju, mos me mujtë par rejtë, provo në njëriju një cilë e omësue, më ufendu. Njërzit në rrugë i kije, apo gjdo mua betë, ha, fillon e, i, i, i thojve apo apo mos ta mos ta ditim ligjëratën banalizon filania e ktina alania e ktina ti thu s'ka nevoj ka nevoj se është adaptuuar zër andaj ta adaptojna veten kur kena çdo senç që ka nevojë gjua tani me lviz thoj dhe thojë subhanallahu la ilaha illallah adapinga me sam kur çuditë diçka të ke allahu akbar kur shifkë diçka shumë mirë të ke alhamdulillah kur gëzohesh shumë alhamdulillah Andaj nuk e adaptën dhe gjuën për çka? Isa a.s. që ka transmitua Ebu Bekër ibn Ebit Dunia, ka luan me havarijund, ha? e ka përmend edhe imam Behaqiu në shuabu l-iman, Isa a.s. ka me shok të vetë, dhe ka luan rrugës dhe e pa një coftin, një coftin në ngërëzirë, dhe fillun havarijund me dhanë qëfar ere e keqe, Ejsaleh ensalatu sallahu alaihi ve sellem tha çfar dhamb bardha paska. Than, ya ja rasulullah pse tha me kështu? Tha s'po du me jamsuj gjuhës me me pa me fol keç. Po sepraish sa era keçet, tamam era keçet. Por edhe dhamb te bardha tamam, dhamb te bardha i paska. Andajse mundo mundo hu ç t'ashmangësh rënën dhe, mundoh, ja dhe adaptimi nga sa njeriu është me të adaptuar. Ka tan pejgamberi alaihi salatu sallam, hadithe sheh ganzelim buhariu, në fillim të sahi buharit inema al-ilm bi-t-ta'allum wa inema al-hilm bi-t-tahallum ka thanallayhi salatu wassalam ilmi arriyat matmsuma dhe bucia arrihet ha me stervitje dbutot dbutot jan arrit me cka me buci duke u stervit dhe e kalit vetveten ne ne buci thot ibn ibn hibani allahoj msheroq bal yajib alayhi al-mudawama bi-ra'ayatihi imatchmi dut mukudes shum por djumë. I thonë kadal, preti pak. Shtye edhe pak. A dohet fali bonkaj me elxozia? Sidosh me pan i pun. A vërtet meriton më me fol? Shtye për nesër. Ka një rast i nçat, thut ta thëm. Si, nëse mendon se patjetër do të shme dhon, shtye për nesër. Ftofosh pak, thlavditësh pak, freskohesh pak, dhe nesër ka mundsi dhe shumica të rasteve thut spetham hiç. Ai rast i nçat Shajtani ka shfrytzuar kur të ftohesh zdiçish me zih tani. Nga sa rrethonat largohen apo rrethonat largohen. Fa pejgamberi alayhis salatu was salam kur një jan janiani për ju vetë të jetë nervoz. Ha? Ku ti ti jë nervoz. Çfarë do të më bë? Thuaj kij çka të mundësh. Jo, Allah. Thallë ta përmendë Allahun xhallu ala. E udhu billahi minash shajtanir racim. Fa in yajid anasa alaka diçka brenda, ka thon, fal yatawada let more of this. Po çe ende ala tha letë ullët. Ende, ende, letë shtrinët. Për e lartë, më poshtë. Mirë, kjo në aspektin e hidrimit, në aspektin e epshit, ka thamë për nga mërë a.s. Kërë shëftë dikush, diçka dikush, që ka i pëlqenjë për gravet huja. Ha, shëftë. Së dhe mos në kohën tonë, zotin arruj, për i dëgjeneritin dhe devijimit të ma. Tha për nga mërë a.s. Nësë njeri u shëftë jashtë, diçka ma ju e gj Ta një me mëndu me epsh dhe me të kanëme dhe me qefë, qëa duhet? Do të fëllu me, me komuniku këta, apo me nëzhe? Jo, Allahu gjellu ala kam supe nga mberi në alai sallatu sallam për më në nëzgjitë zgjidhe. Qa tha? Thafelje dhe heb ila ehlihi, le shkoje të familja vetë. Fe inne me aha, nga se të gruja vetë e koha të qka i ka pëlqyre. Ha? Andaj dhezer, Allahu gjellë gjellë, në mësën që të adaptohemi me i menaju dhe me i qka, me i kanalizu e fëqit e tona, që të qkojnë në dobi tonë. Andaj dhezë, jegjibu alejhil mudaweme, mi bo davam. Që do më dhezë, Kur anka ardhë, e da imun, ha? mi bo davam. Përdore njërë qëtë, hafëzat, mi bo davam. Do da më thanë, minit gati, gjuhës, më smelqu gjuhën. Pasaj dhezë, biluzu më sidqi Me volë gjithmonë ata e cila është përputhje me, me realitetin. Vema ja udu alehi nefuhuhu fidarej dhe të adapton vetë vetën dhe gjuhën e ti me ditë qka e cila i bandobi në dy botët. Bot, këtë bodhe në botin tjetër. Li enë në lisan je këtëdhi ma uvid. Nga se gjuhë ha, kërkon me folë ata me të cilë është adaptu. Çikoladazon, doni her vallaj ti se ngjen, pse e thave një fjalë? Se ngjen. Apo mundan me të ftof pak e me të fol ligjush, thu kaj valla, ka ç'e thash. Po rutina dhe familiarizimi kësaj gjuhë, çka bota? Thu, ha, vallai se di ç'i dol. Po del sa e ka adaptuar. Allë doni her për shemb një njeriu kur uzohet dhe vënë një periudhë të ulëzimit, ha, të mirë. Dhe fillon me ndrrua gjuhën e sokakit me gjuhën e Kuranit dhe thot subhanallah dhe njëherë vëllohi s'ki nëvoj me i thonë vetës, e, ta shë subhanallah të shme thonë, jo, jo, vetë thotaj, subhanallah a do t'i gjenë mesin e muslimaneve kur që ditën apo kanës provat që ka thonë, inna lilla, subhanallah kjo, jo që ata gjdo heri thonë vetës, thuj vetë thotë kjo lezer adaptimi është mesele madhe mua adaptu me diqka pas e do t'im në hibbani in sitë kanë fe sitë kanë in kediben fe kediben nëse mësohet me dë e fëllat vërtejten dhe nësëmsohet me rejna e thot rejna tas e thot ibn Hibbani që dhe e më shirov duke transmetun nga Abdul Melik ibn Marwani i cili qëtësin prej prej pushtetar dhe khaliveve të muslimaneve jëmuruni në ujenni bebenihis sim wa kana jëmuruni ella utëi me taqaman hëtta jëkërrujë ila lëbërazi wa kana jëkulu allim benihisidqa këma të allimu lëquran wa jennibuhum ulkedhib Fih i këdha vë këdha, jani lë qëtël. Abdull Melik i më mëruani, ka qënë khalife. Khalifeja ka pasë pështet, do në heri ka morë të ojëllar, ka dhënë, jësë në këtëmë, sëmën i djemë të mi. E dhe shumë bidjetarë, ka rëfuzu. Kush ka rëfuzu, pas të i ka tëtë probleme ta. Si do qëfë? I ka morë të ojëllar, të te shpija. Të te palatin bretërora të jë. Që shka të në bëjnë nga mele e kanë ditë Ahmed ibn Hambeelin çishoj po shtat ka thon trashërgim kja le ati kja le ati më rëndsi i kam marrë xhallarët të shtëpijë mirë po pika të cilën i ka thon hoxhasë më më mëso mi fëmitë e mi çelasht ka thon çish ti ja mësoj Kur'anin mësoja mukon besnik ka thon derisa edhe nëse kjo i çon në vrasje mësoja por nëse ni e vërtet e çon njeriu sprova të rana ka thon mësoja qase se të ko shumë i madh dha. Me ç'i njeriu në harmonim me të jashtëm dhe të mbrojmën e tij, kjo është mesela më e madhe. Allahu xhelaluhu i ka lavdruar kur i ka rënë pejgambert, a, i ka rënë pejgambert shahidat e ka shtitu këtu një grup interesant. Ka thon was-siddiqina. Do njerëzit sidika. Was-salihin, pastaj salihin. Ana do rulo ussidqin Kur'anun shumë mal. Ana njeriu duhet ta adapton vetveten që që të jetë me me sidhq pasoj thot ibn Hibani anshad al Abrash rahimahullahu taala thot ma ka treguar ne poezi al Abrash ki ka shenjeni pori poetave te cilat ka transmetuar shum prej te ibn Hibani ka thon al kidhu yurdik wa in lam takhaf wassidqu yunjik ala kulli hali fantiq bima she'te tajid ghibba lam tabtakhas waznata mithqali ka thon poeti al Abrash rahmatullahi alay ka thon al kidhu yurdik ka thon rena qënë në shkatrim. Vo inlem të khafë. Edhe në së stu tëshë. Nëse njëri ju adaptovët me rrejnë, sigur të e ka, dhikon ka mu shkatrua. Allah unaruit. E na adaptovët në dhërtejtën dhe bësnikri dhe sinceritet. E se kjo shumë, shumë, shumë në allë dhe zë. Adhe e dhëtë, qënë të, të shkatrimi, kur të koftë? Ka thonë, vësit kujungjike ala kulli hali. Ka thonë, ndërsa, E vërteta shpoton gjithmonë në gjithdo halë, edhe nëse dë njëherë ka kriza të momentit. Përshimu, ki krizë të momentit. Që do bon krizë të momentit? Sot psikologi shkru në libra, që ishme të ikalu krizat të momentit. Ato fl flasim për gjendje të dryshme. Kriza e momentit të apërshimu, dikujt me jabot bardhë sa me të ikalu. Dhe fillon njëriju me bot të abjatë këta. Ha? Me bot të abjatë. Ekshë në më ratë. Allahu i jëlë jëlali e ka përmend munafiqave se çelësia e kanë Kur'an. Allahu i jëlë ka përmend psikologët që kanë kriza e momentit, Allahu i jëlë ka përmend Kur'an. Çilla kriza e momentit, kanë Allahu i jëlë Kur'an për munafiqat. Yurdhunukum. Këshirën miu ju knati Yuba. Ha? Këshirën miu knas, ata kanë thonë, Allahu i jëlë e ka përmend ju bëj jetun, natën bojnë marrveshje skica, ta çka kena mi thon nesër. Sekim duket do më dal në hud do më dal atje. Tish më ja bë, shaka na më thon. Kan filluë. Ka thon unë i tham, tham, tham gruinë smut e kam. Ajë i ka thon unë ne vlat e kam si të smut. Ha? Tu fillu Allahu xhatot kan më ard ti me të kënaq. Amë Allahu s'është i kënaq. Ha? Allahu xhatas s'është i kënaq. Andaj Allahu xhatel e kam supë nga amela e sallatut selam. Kur të vin me të arsyetu shloj. Nej. Ha? Gruinë e ti, kam smut. Hajt drej. Ti djallën e kam smut. Hajt drej. Vir po Allahu s'është dignas. Allahu zënëher nuk duhet na për shembë mirë puna. Zoti wala, i ungjëllu Allahu, te ai s'ka më haju ç'o ja d'llavin, ç'o ja t'hoxën, s'ka. Ande pejgamberi aleyh sallallahu aleyhi safati mus ashtu oj bija ime. I dha Halid zë kafis, oj Safia ashtu. I dha Abbasit, o axha jam ashtu. Safi Fatime, çe kjo pasuria ime, lepsa të dush. Fa pse ai ja, rasulullah, fa se na herat un boidobi kurjo. O gjajan, thëllit që ka dush prej mu e të një moj, në ahirasën bëjkurgjohë. Oj halajeme, lip që ka dush prej mu në ahirasën bëjkurgjohë. Ano dojëzë e së të pështon gjithmonë. Të pështon gjithmonë. Pasaj thotë, fam të që bimashi të të gjithgjibbe. Thotë, fol që ka dush, ja gjen fritin. Fol që ka dush, ja gjen fritin. Lem të pëtëkëzëzën e të mithkali, ata që ka kime fol së ka mu të mangësu asa një grin Dhe dhe zër, a ka mundësi dikush? Me thonë, une foli, foli që ka du, edhe kurës jashohë rezultatët. Ska mundësi. Denisa thë shekër ustamë të imië, në vëllimin e një mëdhejt me gjmullë fetawa, thotë, a i cili ban gjuna me zemër, edhe nëse se, se nxerë asë nxunë. Hala më dhe zër, asë nxunë nuk e nxerë, vetë zemëra i ban gjuna. Qishë ban zemëra gjuna? Qishë ban zemëra gjuna? Qish gjuna? Por shemo, leviz me haset leviz me Me zili, lëviz me urrejtje A? Allahu Gjellala ka dha Fi kulubihim marad Në zemra ka në smundje Tho që i kërësëmë të imi e I vjen azapin zemr Nëse e banë gjunahin tinza I vjen gjunahin tinza A, Dënimi tinza Nëse e banë gjunahin publik I vjen dënimi publik Ata dikush përshimu thot E ka koritë Allahu jo, Allahu nuk të koritë dersa ta vaj gjunahin hapfazi Andë e ka thonë sallallahu aleyhi ve sellem Allahu Gjelle Gjellalu ketu metin tem e fal. Ka të në qysh e fal, e më lënë, e më lënë. Ka të në përveç në kanë, cili është ajë? Ka të në ajë cili del me gjuna haptazi, haptazi. Andaj ërni njëri të omrë këttavi, i evidentum ka vjenë me dëshmi. Ajë thë, dhe Allah, ja emirë al-muëminin, prisë i bësimtarve e para herë. Thë, kë dheptë, rëjnë kjovë kjovë asojt e para ha. Po kaza sa e 19. e 19 ha. Andaj Allahu jashti i drejt. Andaj poeti, çka të folësh, të vjen çadoz ha, rezultati i saj. Çoftë edhe nëse njerëzit nuk e dinë, të vjen dënimi. S'le Allahu rah, dshmi tana, familja tana e kësaj merë. Andaj Ibn Hiban e ka përmend kët kapitin që të potencon për çështjen dhe ta thekson çështjen e vërtetësis. Sot ka thënë për Khatabi radiyallahu an أ... ان ابا بكر قام في نعام اول فقال انه لم يقسم بين الناس شيء افضل من الموافاه بعد اليقين الا ان الصدقه والبر في الجنه الا وان الكذب والفجور في النار كاظن امر الخطابي رضي الله عنه ابو بكر كركما خطبن بارس خليفه كاثون كفان ابو بكر الصديق يريد ميمير اكي امته Allah unë abashkofë me të në gjennetin e Zotit Gjellë Gjellalu ka thonë, kure ka mojtë khudbën e parë ka thonë kështu innehu lemju kësën bëjnë në nësi shëjë unë afdhalmin e lëmuafë s'ja ka së gjda rysk në mesin e njerëzve ha më mirë sësa me qen i pasër pas jëkinit në sendi majma cilja është bindja, bindja në Allah unë gjellua pas kësoj, sendi parë cilja është lëmuafë El muafa azam ju na rabo është af i thonjë njollës e cila mbet kur e lani ti tesh ka mbet edhe diçka kësaj i thonjë af af ande allah juallahu jelle wala kam sufingambedisallallahu alaihi wasallam çë emri më i i cili preferohet në ramazan mulut me taçi është afu Aisha radiallahu anha ka pyet pejgamberin sallallahu alaihi wasallam ka thënë ja rasulullah tani afro 10 vjeçi i fundit çka mulut ka thënë thujoj Aisha Allahumme inneke afurun Tuhibbul af, fa'afu anda Ka dhenë, thuaj, o zot tje afur E do afuin, na falneve Na e këna përkëti, e do falen këtëto Mirë po në gjurë në rabë e ka diçka këptim tjetër Se në gjurë në rabë e ka gafur Ka kog të wab Ka mahi Këtë janë me fshim Afu, qëka dhe me dhenë me dhe afu Edhe njëllën më dhvukër se të ka me të afshim Andaj në Ramazan e kam su ajshëm për nga mësëm ka dhënë, thuj që shtu, se në Ramazan është presot, ketë mjë pëshi, po që mu të ti gjatë gjithë dhë ditës lutësh, o zotë falëm, amë në Ramazan që ka lutësh, hi që o zotë mësëm lehasin gjuna, andaj ka dhënë afu, thoti Ebu Bekër e Siddiqë, mas jekinit që ka është me qenë panjolla, e më dhënë më qenë, harmoni e jashme më në mërë Qalman <es> bisnikrija në gjennet? Në mënë edhe i Zotik saj bisnikrija në gjennet? Qalman bëmërsija në gjennet? Edhe i Zotik saj bëmërsija në gjennet? Ela inna wal këdhib wal fujur finnar rejna dhe junahi jan jan zjarë Allah nërrujnë nga zjarë i Zotik tëbareke vë teala Pas të i thot Ibn Hibani Allah nëmë shirof ka thonë Fudail ibn Iyadi Rahimahullahu teala ki ka qenë prej Ma min mudgatin e habbu ila Allahi min lisani saduqin Va ma min mudgatin e bgada ila Allahi min lisani këthubin Ka dhannë rahmehu Allahu Teala Ka dhannë nuk ka një mish Të cina Allahu e do më shumë Se sa një gjumë besnike A mudgha? A mish? Mish Lisan? Mish, realisht Allahu që ka qëtë mudgha Thotë dhe fudajlim një adhjë, s'ka një copë të mishit që Allah e dëmë më shumë të njeri sësa gjua, mirë po me kushtë, me qene vërtet, besnike. Dhe nuk ka copë të mishit që Allah e rrenë më shumë të sësa, sësa një copë e cila është gjua, mirë po është rëna caka. Thotë e bo Hatim, radhi Allahu anë, kullu shej in justaaru li ju të gjem me lebe. Thotë gjdo sen e cila miret hua, miret për çka, për mu zbukuru me ta. Shemot t'i kërë i vetë, pe, petë katë kërë i vejsh, për çka i vejsh, i huazon, për mu zbukurua, për, veturëm, se e merë, për mu huazua, për, kërë i huazon, dikujt pare, për çka i merë, për me kryu një shërvim, kuptimin me e vendosin vend e cila zbukuron t'i e. Ka dhonë, e se hlun në vujudu, është e let me i gjetë këto huazime, të cilat zbukuroj, ka dhonë, khalel lisan, përvejsh gjuhës. Përveç, gjuhës. Fe innehu laju nebihu illa amma uvid. Ka tonë sepse gjuhëa s'ta mundëson që ta. Al, gjuha s'ta mundëson që ta. Por shemë u dhe zërë. Qëka të doshë me tonë? Kur ti e marrë një kostum dhe e veshë, kjo të amblën avrejtë, në po? A të amblën avrejtë? Të amblën avrejtë. Mirë, gjuhëa, nëse ti nuk e adapton sitëk besnikri kjo të koritë. Këtë kërit edhe, edhe pa dashët. Andaj për nga mberit sëllallahu aleyhu sëllem, i ka dhënë Allahu i gjellë i gjellë në surën Muhammed, për munafikët të cilat s'ja ka kalzu me emë, me një vëni ka dhënë, kimi vërrejt me mimika, gjejste. Sima, me sima. Sima dhe më dhënë, gjejste. Në ftyrës. Dhe ajeti vazhdojnë të të tëtë, wa le ta arifenne hum fi lehnil qavë. Ka dhënë dhe kimi diktu, kur Ha, ju pishën jua. Ha, prit, tam she. Dol. Apo andaj urmali me afon i ka vërë një njerëz të çshtu. I ka vërë njerëz duke duke u ikë jua. Andaj that Ibn Hibbani, çdo sen çka ti e huazon të më lën, apo tam lën një avret. Jua të më lën. Ha, ç plon. Andaj kujdes la zonë çka adaptojnë jua. Pas e gaton. Wasit kuyunji besnikëria të pshton wal kethu yurdi. Dherëna çka tron. ومن غلب لسانه ام امره أَمْ قوما ka thon e ai i cili e, e, ti, e, si e Ra, ka ndor gjuhën e tij bëhet prier si popullit të tij. Do ka mundsi një njerëz i cili s'e kontrollon gjuhën, mi pri njerëzve të mundet. Allëzër imami, pse bëhet imam? Gra sa ja ka kon kontroll gjuhën, Kur'an ka shumë gjuhë natina. Ai i cili ka Kur'an shumë gjuhë natina e shmang fjalë vetë. Derrisa këtu sa i përket fjalëve tona dhe jemi në kohën e Facebook-it të nërua dhe ezer ka të smedu e Bu Davudi imam Tirmidhi, imam Ahmejdi dhe ibn Abdelberri në ibn e ti gjemi u bejanë fadlil ilm ka thonë ishmi me Amur Kattabin radhjallahu anë dhe filon dikush prejtërën me kalëzhu hadithe hadith ka thonë pengamberi sallallahu aleyhi sallam a ka këtu të keqe ka thonë pengamberi sallam i e së ka të keqe Amur Kattabu në rëvëzu Amur Kattabu në rëvëzu Tha, la ju haddithennekom, la ju haddithenneni, bil hadithi vë e në shërikukum. Tha, më që me më kazu hadithet u kandune me juve. Dhe djetarët janë që ditë me kështë praje. Qysh ka mundë si Omeri me thënë, më që më kazu në hadithet duke kandune me juve. Djetarët e kanë komentu, kanë thënë, s'ka dashtë Milan që mu praktisë Kur'ani. Për njës të thënë, ka thënë, për njës të thënë, për njës të thënë, për njës të thën Ka ka mundësi prej frigës me lënë Kur'ani. Mirë, nëse është tut prej hadithit, mështë lijetë Kur'ani, që ka thuvë dhe zërë fjallë të tona. Na përja angazhojmë njësë me fjallë të tona. Ka më thonu me ka thonaj. E ku me të ka thonë Zotë Ion Gjellis Gjellaluhu? 6.636 ajete, apo? 6.236 ajete. Na imri së nadhel me angazhojmë njësë me këto ajete. Pa pasaj hadithi për nga berisë, së dhe sellem. Por n i kemi shmon këta sende anë e thot imnu hibbani a i cili e frenon gjune ti ba të prijes i i poplit të ti a men e këtëra lëkedib lemje truk li nefësi hi shejën ju saddaku be a i cili rrenë shumë si le vetës hapsir njësë mi besu wa lajek dhibu illa men hanët alejhi nefësu dhe me këta përfundojna ka dhënë dhe nuk rrenë dikush vetëm se i ka hum qmimi vëtë vetës o pseniriu rayon blazer kur s ka chimim ndersa ai cili ka chimim nuk rrein ande allah e ka e ka zgjed kategorin matort njerzimit i ka vë pejgamber kan ata s ka etshmoin etshmoin vet vet vet pejgamber ali sallatu selam edet pred vet e pyeti abdullah ibn amr ibn asi te rasul allah hadith at s ka i fol ati shkruj ta shkruj dhe i than disa jehud po ki nervozohet ndonjëherë ti ka mundsi a shkru nervozë dhe k i ka thënë pejgamberi sallallahu aleyhi ve selle, tha ya ja rasulullah çështë çështë po m'thonin ti do një ardë nervozosh, tha u qtob shkruaj se piksa i djues del për veç sa e vërteta. Allahu jella tha wa ma yantiqu ani al-hawa. Ai kursulet pa ekspet. Ado ndërua al-vezir, po diu ibn Ahmed me kta e përfundojna, ai i cili mësohet, familiarizohet, adaptohet, fillon me u b tabiat dhe karakter rena si le vetës mundësi qka, mi besu dikush Andaj ibnu Hazmi, Rahmehullah e keme përmente Libra Kitabul Akhlaq ka thonë prej qudirave është që të thojët vërtet në të njëherë a i cilë rrejnë dhe këtu ka thonë e ka teksu për nga meja lejë salatu salatu qysh, ka thonë vishë mirë po këtu duhet shumë zëgjoharësi e madhe por shembo nëse njëri është, është i cilë rrejnë shumë a ka mundësim ja qëllu dhe një Pipo zakonnis nuk i po, zako besoj. A ka mundësi me përfituar ndonjërat nga një i vërtetë e nirrëna cakut? Ka mundësi. Edhe më hasmë është argumentuar me hadithën e pejgamberit alayhisallatu selam, ku i ka thënë iblisi e bu urrëres. Ka thënë ata kallëzojnë një ajet, si ta lexosh suntafrona. Ka thënë kallëzomun. Cili është ai? Ka thënë ajeti Kursi. E bu urrë dhe mor me dëshpër. Iblisi. Ardhë pejgamberit sa tha sadaka. Ço shtua. Në vërtetëta, çiko sadaka, sidh Ua hua ke dhup, ama e rejnë shumë. A e rejnë shumë. E tani vëzët, a i cilë e rejnë shumë, a rejnë saharë? Jo. Po pësë është? Pësë është e keqë e kjo? Se njerëzit nuk të besojtë. Njerëzit nuk të besojtë. Pasaj thotë, wala e këdhibu illa men hanët alejhin e pësu, e nuk rejnë pos njeri cili i ka humbë vlera e vetëvejtës. Na e lusë mi zotin do të e bare kjo vëtëjala, Timbush Allahu Xhelel Xhelalume Sinjeriteti Elusmi Allahu Te Barekeu Te Ala Che Allahu Xhelel Xhelalume Namon Sonca Me Ndriçojmë Njëton Me Kur'an Me Hadithën E Pejgamberit Ali Salatu W Selam Elusmi Allahu Xhelel Xhelalume Che Allahu Te Barekeu Te Ala Namon Sonca Ti Djekim Gjurmët E Pejgamberëve Gjurmët E Sahabeve Te Pejgamberit Ali Salatu W Selam Elusmi Zoti Don Xhelel Xhelalume Che Allahu Te Barekeu Te Ala Veprat E Mira Allahut I Bam Qabull E Veprat E Lig Allahut Na Ishliën Elusmi Allahu Te Barekeu Te Ala Che Zoti Jon Xhelel Xhelalume Muslimant Ku Dican Allahut Dihman يتيمات المسلمين واللهو تيمبولان فقراء تالو تيباسوران تبورغوسه المسلمين واللهو تيليران اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين